Ràdio Trinitat Vé a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Vella! 91, Francesc, FM La primera emissora local d'Oci Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sona 24 hores! Ràdio Trinitat Vé a 91.6 FM uns 72.000 alumnes catalans de sisè de primària faran avui, demà dimecres, dia 7, una prova per avaluar les seves competències bàsiques. L'examen, que serà controlat per més de 3.000 professionals i avaluat per 1.023 correctors, comptarà amb la participació de 2.182 centenars de edu... centres de Catalunya. Les proves avaluaran les competències dels alumnes en llengua catalana, castellana, aranès, en la Aran, en llengua estrangera, anglès o francès i matemàtiques. La d'aquest any serà la sisena edició de les proves, que incorporen per primera vegada un fullet junt perquè els alumnes puguin respondre a les preguntes tancades, ja que fins ara els alumnes contestaven les qüestions al mateix quadern de proves. El Departament afirma que, amb aquest model, Catalunya s'adapta al mètode de correcció d'altres països europeus i comunitats autònomes, i, a més, agilitza la correcció. Aquestes proves, que des de l'any passat s'avaluan amb les qualificacions usades a les proves PISA i de quart permeten constatar millor quin ha estat el grau d'assimilació de les competències de, de cada alumne. La Generalitat assegura que aquest examen proporciona informació sobre l'estat del sistema educatiu català i de quins són els seus punts forts i febles. Quan acabi el curs, els centres educatius rebran un informe sobre els resultats del conjunt dels alumnes i les famílies, un document que s'explicarà la situació concreta del seu fill. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FHM, sota un poble que us parla i acompanya Verònica García, Francisco Miguel i Jordi García. Passejat cada tarda per tot un poble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 I no podíem començar d'altra manera. La Guàrdia Civil registra la seu de DIF per indicis de malversació en les obres de l'AVE a la Sagrera. Un altre cas de corrupció d'estat pagat de a Catalunya. La Guàrdia Civil va detenir ahir dilluns nou persones implicades en una suposada malversació de prop de 6 milions d'euros públics relacionada amb les obres de construcció d'una plataforma de vies del tren d'alta velocitat entre la futura estació de la Sagrera i el Nus de la Trinitat. Un dels investigats és el cap de les obres que Adif va adjudicar a la nova estació de la Sagrera. Aquest enginyer hauria certificat obres de l'empresa Corsan, que està sent investigada per un valor fictici molt superior a la resta de treballs que va executar la companyia. El jutge, que manté el cas sota secret de sumari, hauria ordenat de la detenció de diversos treballadors i responsables de DIF, així com de l'empresa Corsan, a la qual acusa de cobrar sobrepreus per les obres. La quantitat malversada podria ser, segons el diari El País, d'uns 6 milions d'euros, tot i que la causa encara està en la seva fase inicial. El tram afectat per la investigació entre la Sagrera i el Nus de la Trinitat es va adjudicar a Corsant Corbiam el 10 de març del 2008, per una rebaixa de gairebé 30 milions d'euros. El pressupost va ser de licitació era de més de 98 milions i es va acabar adjudicant a Corsana prop de 68. Per aquesta multinacional espanyola, amb domicili social a Luxemburg, també ha constituït els trams de la línia d'alta velocitat entre el Nus de la Trinitat i Montcada, així com el de Sant Boi de Llobregat a l'Hospitalet. I d'altres temes que ens porten ara a parlar de l'empad de la maquinista, que us informa d'una nova concentració a la plaça Orfila de La Maquinista us recorda que avui, 6 de maig, a les 6 de la tarda, a la plaça Orfila es concentrarà per segon cop reclamant una resposta en relació a la ubicació provisional de l'Escola La Maquinista. Porten des del mes de desembre demanant al Districte de Sant Andreu i al Consorci d'Educació una ubicació digna per a nens i nenes de l'escola, i fins al moment segueixen sense una resposta definitiva. El curs comença i necessiten saber-ho ja. No poden acceptar que el trasllat es faci de qualsevol forma o a la meitat d'un curs es col·lega. Aquest cop, a més, l'acte coincidirà amb el plenari del districte de Sant Andreu i han demanat entrar durant la sessió a exposar el seu malestar. Doncs aquesta informació ens ha arribat de l'AMPA de la Maquinista i, tal i com acabem de dir, avui, aquesta tarda, hi haurà Consell Plenari del Districte. Avui a les 7 de la tarda realitzarà una sessió ordinària del Consell Plenari. Serà a la sèua del Consell Municipal, Plaça Urfila, Planta Baixa, Sala Andreu Cortines. Ja ara parlem de nosaltres. Ara parlem de la Fundació Trini Jove perquè us ofereix el programa Creixer en Família. Us presentem el programa Creixer en Família. Es tracta de 7 sessions de treball grupal amb famílies, fills i filles de 6 a 12 anys sobre temes d'ocupació i acompanyament parental. Aquestes sessions es realitzen acompanyades d'un professional del programa especialitzat en treball en famílies. Un cicle de taller a on els pares i mares reflexionaran i intercanviaran vivències sobre l'educació dels seus fills i filles, guiats per un professional que els donarà eines i recursos per exercir la seva parentalitat de manera positiva. Està pensat com a un espai de suport a famílies i també un espai per compartir i resoldre conflictes en l'àmbit domèstic, de lleure, d'escola, amb una clara voluntat de reforçar i donar avàlua al fet de ser pares i mares. Aquest primer cicle està organitzat per el Servei d'Atenció a la Família, gestionat per la Fundació Trini Jove, i amb la col·laboració de la secretària de la Família de la Generalitat de Catalunya. Les sessions de treball grupal les realitzaran a la Trinitat Vella, al centre de formació que es troba al Carab, al carrer, per a Pere del Polgar número 17, i la data d'inici és precisament demà, demà 7 de maig a les 6 de la tarda, i també es durà a terme el cicle a Baró de Viver, en concret al centre cívic de Baró de Viver, al passeig de Santa Coloma 110 interior, i l última sessió a l'espai Caixa de Baró de Viver. La data d'inici, en aquest cas a Baró de Viver, serà dimarts que ve a 13 de maig. Les sessions tenen una durada d'una hora i mitja i estan obertes a tothom, amb preferència a aquelles famílies que necessitin de manera específica aprofundir i reforçar en aquests temes. Es tracta d'una activitat gratuïta, però requereix d'una inscripció prèvia. En el cas que tingueu alguna família interessada, doncs han de portar les inscripcions directament al centre. En horari d'atenció, de 10 del matí, a una del migdia i de quatre de la tarda a 7 del vespre. on en aquest mateix correu electrònic que us facilitarem, com és a fundació@trinijova.reer. Els continguts que es treballaran seran articulats per sessions. I més cores a comentar-vos, ara entrem ja en el que és l'apartat cultural d'aquest programa perquè volem parlar-vos de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero que us ofereix una xerrada sobre l'esport. La Biblioteca de la Trinitat Bella eh, José Barbero, al carrer de Galícia número 16, us ofereix avui a les 7 de la tarda una xerrada sobre l'esport sense edat, amb experiències personals. Sovint pensem que la pràctica de l'esport només és possible fins a certa edat. Doncs amb el relat de diferents experiències personals podrem comprovar avui a la biblioteca que això s'allunya molt de la realitat. A càrrec de Joan Padreny, eh, Maratonia i Lluís Florença, eh, Triatleta Ironman, es eh, realitzarà el lloc a la Sala d'Actes Biblioteca Trinitat Vella, a José Barbero, i eh, l'organitza CEM de Trinitat Vella, amb un aforament limitat. I l'últim apunt, abans, abans de tancar aquest primer repàs de notícies, us parlem del Barcelona Visual Sound, perquè precisament avui comença. Un any més torna el Festival Barcelona Visual Sound per promoure la creació juvenil i apostar pel potencial artístic dels joves de la ciutat. Doncs serà avui, a les 9 del vespre, que es donarà el tret de sortida a l'acte d'obertura del festival amb un espectacle amb projeccions i música en directe que tindrà lloc a la plaça Joan Coromines, a l'interior del MACBA. Durant els dies que durarà el Festival els diversos equipaments organitzadors oferiran tota una sèrie d'activitats gratuïtes, lúdiques i divulgatives com a conferències, taules rodones, exposicions, cine, fòrums. Doncs hem de dir que aquest Barcelona Visual Sound comença precisament avui, a les 9 del vespre, però no serà fins dijous, el dijous 8 de maig, en què els principals actes es realitzaran a Sant Andreu. Serà aquest dijous a l'Espai Jove Garcilaso, a partir de les 6 de la tarda i fins a les 9 de la nit on es projectarà i es donarà votació del Premi Públic, obres seleccionades de la secció Competició Categoria Documental. Molt bé, doncs després d'aquest repàs el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornarem tot seguit a més informació. Fins ara! que em quedi a fora o que entri a dins com tot costa el principi d'expressió oh, oh, ja saps encara cuino per tots dos demà penso a aixecar-me el teu Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs ens n'anem en ara directament cap al centre de formació de Treni Jove, on tenim el nostre company Toni Cobos. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs avui, bé, de, de, de fet demà es posa en marxa un programa que s'ha elaborat des de la Fundació Treni Jove i que es diu Creixer en Família, oi? Correcte, sí, és un programa que fem conjuntament amb la secretaria de Família de uh -huh. la Generalitat de Catalunya uh -huh. i és un programa d'acompanyament acompanyament a pares, mares, avis, acollidors que, ten, que tinguin fills entre 6 i 12 anys uh -huh. sí. I... Per tant, aquest programa el duem a terme a dos barris el duem a terme aquí a Unitat Vella que comencem uh -huh. demà aquí al, bueno, al centre de formació de la Fundació Teni Jova Padre Pérez del Pulgar número 17 uh -huh. començarem tot el dimecres a les 6 de la tarda, durant uh -huh. 7 setmanes. Molt bé. I està oberta la participació doncs, doncs de famílies que tinguin fills entre 6 i 12 eh, i tinguin ganes de compartir, uh -huh. compartir temes d'educació, temes de, bueno, de models familiars, parlarem de tot una mica, eh, de, uh -huh. de les pataletes, de m'acosta costa dormir, com acompanyen els nens amb els deures, bueno, de tot un seguit de temes. I després, a Baró de Viver, comencem la propera setmana. Comencem uh -huh. la propera setmana, ho farem al centre cívic Baró de Vivert uh -huh. i seran els dimarts, els dimarts a les 5 i quart, a un quart de 6 de la tarda. Uh -huh. I també, pues, igual per tant, animar totes les famílies que vulguin apuntar-se, uh -huh. doncs que puguin apuntar-se o aquí a Padre Pere del Pulgar número 17, a Trinitat Vella, uh -huh. o a Baró de Vivert, al carrer Tucumán número 21 seran sessions que duraran una hora i mitja aproximadament si una hora mitja, dues hores, vull dir, farem uh -huh. una mica cafè tertúlia, vull dir, uh -huh. en unes sessions la idea és no fer una xerrada molt, molt seiem i escoltem, sinó uh -huh. més aviat al contrari, vull dir que pares i mares puguin parlar, que puguin compartir, que puguin posar coses que els interessen i els importen sobre la taula uh -huh. per tant ho farem amb un ambient molt tranquil i amb la intenció de que ens divertim i ho passem molt bé D'aquesta manera, des de la Fundació Trini Jove, doncs, ara, suposo que el que es fa és una mena de guia pels pares perquè puguin doncs, conèixer quins són els problemes o quines són les dificultats que tenen amb els seus fills, no? Correcte, Jordi. És que ser pare i mare avui en dia no és un paper fàcil. No. O sigui, no hi ha un manual únic que serveixi per enfocar en èxit, la tasca d'educar els nens. Uh -huh. Vull dir, són molts els reptes que han d'enfrontar les famílies actualment, més ara amb el tema de la crisi, vull dir, el uh -huh. tema de totes les preocupacions no, que portem i a sobre les hem d'acompanyar amb els deures de mates o tenim la pataleta o, o, o el tenim trist bueno, vull uh -huh. dir que en aquest sentit és un moment que creiem que cal acompanyar molt les famílies claro. sobretot de manera molt positiva perquè, mm. perquè tirem endavant doncs sí, és... convidem de nou això, totes les famílies que vulguin Uh -huh. vinguin apuntar-se, ja dic, a eh? unitat Vella, aquí a la seu que tenim a Padre Pérez del Pulgar, uh -huh. o a Baró de Vivera, al centre Caixa de Baró de Vivera, al carrer carrer Tucumán. Uh -huh. Perquè no sé si... Uh, de, de què anirà cada sessió? Mira, doncs són set sessions. L'última l'escollen les famílies. Per tant, l'última és com un monogràfic, uh -huh. i com que ja ens coneixerem, doncs podran escollir el que més els interessi. Uh -huh. I una mica la resta de sessions, doncs, treballaran, hi ha uns temes que estan, que estan estipulats ja, ¿vale? que són una miqueta a la base, uh -huh. el tema del de, tema de límits, el tema de les emocions és un altre vull dir, el, uh -huh. el tema, de, el tema de, de com juguem de com juguem amb pares, mares i germans també són un uh altre -huh. tema sure. però ja he que són els títols eh? vull dir, uh -huh. tenim uns àmbits, però dependrà del grup de pares i, i de les necessitats que tinguin uh -huh. que es poden modificar aquests temes perquè és el que ens deies ara, no?, que els pares i mares no néixeran ensenyats. Exacte, sí, correcte. El de... pare i mare, bueno, s'aprèn, s'aprèn, mm. no?, en certa manera. Mm. I abans aprenia molt compartint, perquè tots estàvem en una mateixa casa, amb els tiets, amb els avis, i com es fa això i com es fa allò, no? Mm. I ara sembla que estem menys en comunitat, que costa una mica, costa una mica tirar endavant aquests temes, no?, perquè no, no tenim aquí compartir, i més, una sensació més de soledat, no? Uh -huh. Per tant, justament, amb el, amb el Servei d'Atenció a la Família, és el servei que hem inaugurat ara, la idea és aquesta, apropar les famílies i poder-les acompanyar uh -huh. a les meves consultes. Per aquest Servei d'Atenció a la Família s'ha posat en marxa fa poc. Sí, hem començat doncs, per aproximadament un mes. Uh -huh. Per tant, atenem famílies de Trinitat Vella uh -huh. i bueno, per demanar-hi hora doncs, ho poden fer directament al telèfon 93 Uh -huh. aquí a Tenitat Vella, el 9-3-274-3387 i si volen demanar dia i hora per a Baró de Viver davant de qualsevol consulta eh vull apuntar nen el nen al casal d'estiu necessito emplenar aquesta documentació no entiendo esto qualsevol uh -huh. tema doncs, a Baró de Viver també poden venir i per reservar dia i hora han de telefonar al 93-360-2403 el 9-3-360-2403 mhm perquè, a més, hem de dir, i de fet ho dèiem abans, que la Secretaria de Família de la Generalitat de Catalunya també dona el seu suport, no? Correcte, sí, sí, la, la Secretaria és, de fet, qui ha elaborat i qui ha construït aquest, aquest programa, eh? Uh -huh. I el fet de nosaltres poder continuar amb la tasca d'aquest servei d'atenció a la família, que és un servei que portàvem fent des de feia molt de temps, eh? Uh -huh. Ara, que ja dir, des de fa un mes li han donat una mica més, li han fet una miqueta de gir, una mica més de difusió, uh -huh. però és un servei que ja... Bueno, Té molts anys sent-lo i du-lo a terme aquí a aquests barris uh -huh. I la Secretaria de Família ja ha que és qui va crear aquest en Família i que nosaltres hem sol·licitat per poder-lo realitzar aquí en aquests barris uh -huh. Perquè no és si la Trinitat Vella i el que és el Barodoi B doncs són diferents d'altres barris eh, per tal de poder donar aquesta facilitat, aquesta ajuda no? Sí, bueno, penso que barris són molt diferents tots vull dir que cada, cada barri és fill de sa mare la regidora davant del districte de Sant Andreu, que deia tengo siete hijos y todos distintos. Uh -huh. Però sí que és veritat, la Trinitat és, és molt peculiar, no? Vull dir, uh -huh. 12.000 habitants, 12.000 i pico, amb un territori molt petit, uh -huh. i ha molt índex de persones provenients d'altres cultures també molt gran, amb molta, uh -huh. amb molta diversitat i amb una capacitat d'integració molt alta, també. Uh -huh. I Barro de Viver, al contrari, un barri molt petit, 2.000, uh -huh. no arriba a 3.000 habitants, una mica, doncs una mica desconnectat no? de la resta de territoris uh -huh. i dos barris doncs, molt interessants per poder dur a terme aquesta proposta és dur a terme també altres barris de, de Barcelona i de, i de Catalunya Clar, perquè a vegades confluir tot el que és eh, aquestes diferències de races i d'idiomes tot això costa una mica i s'ha de donar doncs, el, el suport perquè això no sigui una dificultat, no? que es pugui tirar endavant. Sí, no, dificultat és una oportunitat, perquè mm. nosaltres pensem sempre que, que bueno, qualsevol model educatiu és vàlid, o sigui que mm -hmm. si et serveix, mm -hmm. perquè, bueno, perquè hi ha cultures que l'educació cap als nens poden anar cap a un camí o poden anar cap a un altre, mm -hmm. però mentre arribem al camí que toca, que és la salut i el benestar dels infants, mm -hmm. eh, Pues, qualsevol camí és bo. Per tant, la idea és aquesta, eh? No imposar ni posar en sobrevalu a cap model educatiu, sinó uh -huh. compartir, compartir les diverses maneres de fer. Amb uh -huh. un li funcionarà el mètode estivill per dormir el nen, un uh -huh. altre no lo suportarà uh -huh. i farà col·legios a los 12 años. Bueno, escolta, el tema és que el nen, que el nen la nena estigui bé, no? I, i, i que els pares sentin, sentin reconeguda la seva tasca de ser pares o una per tant, informar no que, que, que les famílies interessades es donin impresa perquè precisament comença demà, no? I... Correcte, demà comencem a Trinitat Vella. Bon. És més, si alguna família mm. no li dona temps de venir i vol venir demà directament a les 6 de la tarda, uh -huh. doncs demà directament fem la inscripció in situ, que no hi ha problema. Sembla no. hi ha alguna plaça disponible encara, eh? Uh -huh. Aquí a les 6 de la tarda, dimecres, ja dit. Uh -huh. a Padre Pere del Pulgar, número 17 que ho digui bé, eh? perquè a vegades no confongo el número, número Padre Pere del Pulgar, número 17. número 17 que tenen temps per venir a fer l'escripció pues poden venir en horari d'oficina per tant, uh -huh. de 10 a 1 i de 4 a 7 del vespre, i els uh -huh. farem l'inscripció. i a Baró de Viver poden adreçar-se al, al nostre centre uh -huh. que tenim allà al carrer Tucumán, número 21 uh -huh. també matí o tarda, de dilluns a divendres i amb molt de gust els farem l'inscripció. Eh? A Veró de Viver comencem encara el proper, el proper dimarts, uh -huh. per tant tenim, tenim una mica més de marge. Som... I és un grup que no té cap tipus de cos, ni són xerrades que són, que, que són gratuïtes i ens ho passarem molt bé. Molt bé. Doncs Toni Cowos, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquesta trucada Perfecte, i... Jordi, i esperem. Jordi. Moltes gràcies a tu i ens veiem aquest dissabte a la mostra ah, d'entitats. Doncs ah, exacte, no oblidem, no oblidem això, que dissab, no oblidem. dissabte durant tot el matí estarem per aquí a la plaça mm. informant a la gent de les diferents activitats i de diferents programes que realitzem des d'aquí. Exacte, i més trobarem... Doncs totes les entitats, serveis, equipaments del barri, uh -huh. tots els que poden que també estaran allà, per tant serà un moment per poder compartir aquest meravellós barri amb més de 50 entitats Molt bé. Es visquin a capacitat que té. Sí, sí. <ríe> jo no sé com hi cabem tots, però escolta ca hi cabrem. La, la plaça és petita però hi cabrem. Hi cabrem sí. tots. Molt per bé. Jordi, pues, moltes gràcies, eh? gràcies a molt bé. Doncs, bé. Adéu. Doncs nosaltres el que fem ara mateix, una petita pausa i tornem amb més informació aquí, en aquest programa. Fins ara! Puja el cel, despulla el blau Mira la llum com va caient Sota la pell El teu somriure en rampa Dins dels teus ulls ull perdre'm No vull tornar més Fa massa fred ser tan fàcil si tu vols podria ser senzill només amor podríem ser un de sol però ser tots dos al mateix temps obrint de bata o cor són ben dolç abriga't fort amb el meu cos la nit s'encén un mar profund m'abraça la teva pell és el meu cel jo el sol rogent de mitja nit podríem ser tan fràgil sense amor ser dos nàufrags en un got podríem ser tots dos però ser tu i jo al mateix temps vivint només una il·lusió cres el misteris de l'univers te'ls guardaré Digue'm com tornar a casa Dona'm la clau que està buscant tot aquest temps Dim mont Podries ser tan màgic si tu' vols Passant tresors Podríem ser tu i jo Però ser un de sol Al mateix temps Obrint de bata A bata el món Sense cap por Com un transparent Mirall de foc Sense dolor Un camí Que sempre tu du a algun lloc poca por, no, potser només una il·lusió.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 els de la panxa contenta quan vénen de matar el porc. marxa contra corrent i em mama voltatge de la gent simplement he perdut massa temps volcant el disovent esquitxava i dibuixava un vent del color del cabell d'una rosa tenida de vermell D'on tornen tots els de la panxa contenta Quan venen de matar el port Guai-ai, ara vinc d'allò D'on la sanga es torna calenta Quan la carn... Si vols saber què passa a la Trinitat Vella I a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia, tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica aquest vespre a les 9 es donarà el tret de sortida a l'acte d'obertura del Festival Barcelona Visual Sound. Per parlar-ne, tenim doncs, a l'altra banda de telefònic precisament a la seva responsable, la Rosa Givert. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com es presenta, com es prepara aquest Festival Barcelona Visual Sam, que precisament comença aquest véspera, no? Doncs aquest any es presenta molt bé, amb moltes novetats i moltes activitats perquè tothom en pugui gaudir. Uh -huh. I precisament hem de dir que aquesta nit a les 9 ja es dona el tret de sortida. Sí, aquesta, aquest any ho hem volgut fer al centre de la ciutat uh -huh. i hem escollit la plaça interior del MACBA uh -huh. per poder fer un espectacle multidisciplinar uh -huh. on hi moltes sorpreses perquè tindrem projeccions eh, a les façana tindrem una orquestra de, de corda, també tindrem un big box, tindrem uh -huh. wall painting i fins i tot els diables aquest any vindran El que és important és que des del Barcelona Visual Sound és, es vol donar una, una mica apostar pel, pel potencial artístic dels joves, no? I tant, bueno, això és el principal objectiu ja que està adreçant adreçar Bàsicament, a que públic, uh -huh. sobretot el que fa al concurs, que uh -huh. bueno, ja aquest ja està tancat des de fa temps, aquí sí que donarem els premis, uh -huh. i és per gent que té fins a 35 anys, uh -huh. i donem molta importància a la gent més jove perquè tenim un premi especial que és el MaxVim. Uh -huh. Les activitats però són obertes a tot tipus de públic, uh -huh. fins i tot aquest any hem incorporat la part de Visual Kids, uh -huh. que són activitats per tota la família. Uh -huh. Perquè aquest festival es, es, es, bé, s' articulat a través de diferents disciplines no sí sí sí a veure, nosaltres eh, el que volem és apostar per pels diferents formats del món audio audiovisual uh -huh. i tenim des de la ficció, l'animació, el videoclip que que són els més habituals, fins a la videocreació, que és un tema que actualment també ha estat molt en auge, mm. i el màping la banda sonora i fins i tot tenim un concurs que és el dos minuts en un dia que es fa en 24 hores, s'ha de fer una obra. Uh -huh. Molt, molt I llavors, interessant. Sí, i, totes les, i les activitats que es programen uh -huh. estan al voltant d'aquestes disciplines també. Uh -huh. Sí, perquè hem de dir que uh, hi ha diferents espais no?, que ofereixen sí. cadascuna... A, a, a, aquest any a, cadascuna oferirà doncs, una secció diferent, no? Sí, a veure, eh, nosaltres lo que volem és... A apostar per les diferents disciplines i uh -huh. perquè el Sartival arribi a tota la ciutat. Llavors tenim nou equipaments, en uh -huh. nou barris diferents, i en cada un té, tenim una programació. No vol dir que cada un tingui la programació en funció de la seva categoria, tot i que sí que té molta relació. Per exemple, aquí al districte de Sant Andreu tenim el Centre Garcilasso que en té acte. com a disciplina el... El, el documental. Llavors, mm -hmm. les seves activitats les baixa doncs, en, en aquesta categoria mm -hmm. i així és una mica com articulem aquest festival. Molt bé. perquè a més hem de dir que a part de l'Espai Jove Garcilaso, repartits per tota la ciutat, també hi ha una gamma d'espais de, que ofereixen aquest festival, no? Sí, sí, normalment són equipaments juvenils, casals uh -huh. de joves i espais joves, com pot ser Palau Alós, el Centre Cívic i Casal de Joves de les Corts, uh -huh. el Punt Multimèdia de Sants, uh -huh. l'Espai Jove a les Basses, la Fontana, Boca Nord i no sé si em deixo algun moment i Palau a l'Os no sé si l'he dit i okay. Casa Sangnier <ríe> o sigui que en tenim a tots els districtes pràcticament per tant serà un no parar no? dia a dia hi haurà alguna activitat sí, sí. que podran gaudir Sí, cada dia hi ha diverses activitats a, a triar. El que serà difícil és triar quina és la que Clar. més ens agrada uh -huh. i a diferents horaris. I tot es pot consultar a la web del Visual Sound, que uh -huh. és um, uh, barcelonavisualsound.org uh -huh. o trucant a l'equipament també que tingui més proper on se li de qualsevol cosa relacionada. Perquè oferir un espai per la creació jove, això ja és important a l'hora de... doncs sí. que els joves es, es, es donen a conèixer, no? Clar, o sigui, nosaltres el que volem fer és una plataforma que, que pugui servir mm. per llançar una mica a tot aquest talent que tenim a la ciutat i a la resta de, de Catalunya, eh, també, perquè rebem obres de tot arreu, i, i clar, les podem, totes aquelles que han sigut seleccionades seran projectades, és a dir, que les podrà veure tot el públic que hi assisteixi. Mm. I, a més, podran votar, perquè hi ha un a premi bé. del públic mm. que es decideix allà mateix, el dia de les projeccions. Molt bé. D'acord, doncs estarem pendents de quines són les diferents activitats que es realitzen i sobretot a l'Espai Jove Garcilaso, que és el que tenim més a prop, no? Sí, sí, sí. I, bueno, i aquest, aquesta tarda us esperem a tots al MACBA, si voleu uh -huh. gaudir de l'espectacle, uh -huh. i també us convidem a participar a l'acte la, de cloenda i entrega de premis, que tindrà lloc el dia 16 de, de maig. Uh -huh al punt multimèdia de Sants. D'acord. Doncs Rosa Givert, moltíssimes gràcies per oferir-nos avui aquesta informació i esperem doncs, que els joves donin a conèixer tot el seu potencial. No? en aquests, en aquests moltes dies moltes gràcies la... moltes gràcies doncs moltes, moltes gràcies adeu, adeu. molt bé. doncs acabem de parlar amb la responsable del festival Barcelona Visual Sound que és la Rosa Giver i ens ha explicat una mica en què consistirà aquest festival que precisament es posa en marxa aquest vespre a les 9 de la nit a la plaça Joan Coromines que és a l'interior del, del Magpa molt bé doncs ara fem una pausa i tornem tot aquí amb més informació fins ara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 en veure que somrius, sóc el nen que vaig ser ahir. Sí, jo velló pels teus somnis, la poja no vindrà i així sabràs que viure molt bonic.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 Continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que avui precisament s'ha posat en marxa una prova per avaluar les competències bàsiques dels alumnes de sisè de primària. I per parlar-ne doncs, ens n'anem ara mateix cap a l'Escola Ramón Hall on tenim el seu director, el Fernando Martínez. Molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Doncs explica'ns quants alumnes de l'Escola Ramón Hall i, i potser de la Trinitat Vella doncs, saps que s'han pogut avaluar avui. Doncs pues mira... Uh, 25 alumnes a l'escola Ramón i Cajal, uh -huh. i extrapolant aquestes dades suposo que 75 a Trinitat Vella perquè hi ha tres uh, uh -huh. escoles de primària amb una línia uh -huh. uh, Com s'ha desenvolupat aquest examen? Perquè? Bueno, L'examen ha, ha, ha tingut dues parts uh -huh. la primera part uh, que corresponia a la, a la llengua catalana les competències de llengua catalana uh -huh. i la segona part uh, la competència matemàtica Mm. i bueno, ha durat aproximadament eh, dues hores i quart eh, entre unes coses i altres no? una hora cada prova i bueno, doncs un quart d'hora mm. més per eh, fer les instruccions d'inici de les proves eh, recollir els exàmens mm -hmm. eh, bueno, dues hores i quart aproximadament perquè demà hi ha una segona part sí, no? demà hi ha una altra part que correspon a les competències de llengua castellana mm -hmm. i de llengua ingressa. Demà acabarien tots els exàmens corresponents al, al curs 2013-2014. I vosaltres que sou professors del centre, com heu vist els alumnes? Estaven amb bueno, ganes? Estaven, a primera, estaven, estaven amb una mica de neguit mm. i de no saber què és el Clar. que el que passaria, no? però un cop que han començat a fer les proves pues, bueno, ens han esforçat, han treballat molt bé eh, i, i, i espero que els resultats també acompanyin. Uh -huh. uh, també hem de dir aquestes proves des de l'any passat s'avaluen doncs, uh, la, amb les qualificacions usades en les proves PISA. No? Bueno, estan una mica relacionades, però mm, les proves PISA són per alumnes especials. Uh, mica més grans, uh -huh. aquestes avaluen, diguem-ne, les competències, uh, el nivell de competències que els alumnes uh, assoleixen al finalitzar l'etapa primària uh -huh. i que serveix una mica de base per desenvolupar després a la secundària obligatòria. Uh -huh. Les proves PISA són unes proves uh, internacionals que és, uh, que, que és bueno, fan els alumnes... Uh, als alumnes de, de secundària eh, i mm. de batxillerat. El que sí que és important és valorar eh, doncs quina, quin és l'estat del sistema eh, doncs educatiu a, a casa nostra, no? al, nostre, al nostre barri. Efectivament, del que es tracta és de, de, de valorar, per una banda, mm. a nivell individual, quins és el perquè les famílies tinguin aquesta informació de, de, de cadascun dels seus fills, mm. i per altra banda, a, a avaluar el sistema, que el sistema inclou des dels resultats de centre i, per tant, uh, serveixen per fer un, una, una uh, reflexió i una anàlisi valorativa de, de quina és l'evolució i quins són els punts febles i els punts forts uh, de, del centre i també um, de, del país de Catalunya, no? de dir, bueno, pues, uh, pues, uh, el sistema educatiu català té aquests punts forts, aquests febles, necessita uh -huh. reorientar-se cap aquí, cap allà, reforçar tal... És, és un sistema d'avaluació uh -huh. eh, tan individual pels alumnes, tot i que eh, no ha de repercutir... O sigui, no d'influir directament en el resultat eh, acadèmic oficial, però uh -huh. sí que és un punt reflexiu per la família i pel propi alumne de saber una mica com està, quin és el nivell de, com de competències que té al finalitzar l'etapa primària. Mhm. Uh -huh. I aquests exàmens uh, han estat controlats pels professionals, pels sí, professors? Sí, sí. Uh, uh, es monta un sistema de tal manera que uh, la correcció és externa al centre, és a dir, els exàmens que ens, que ens han fet avui o que han fet els nostres alumnes els corregiran uh, professors anònims uh -huh. uh, que no coneixen els alumnes i que nosaltres tampoc els coneixem a ells. Uh -huh. Per tant, um, es busca un punt d'objectivitat en el resultat uh -huh. uh, i bueno, és un sistema que um, complexa perquè, perquè l'engranatge comença pràcticament a passar se en marxa quan comença el curs següent eh, uh -huh. i que finalitzarà uh, el mes d'octubre quan tinguem els resultats de centre uh -huh. eh, o sigui que dura pràcticament un any sense uh -huh. és un cicle complet. I quants asseveran els resultats? <coughs> pues mira Les famílies tindran uh -huh coneixement dels resultats individuals de cadascun dels seus uh, fills, filles eh, en la tercera avaluació és a dir, el dia 22 de... perdona, el, el, el 20 de juny que és el dia que acaba el curs uh -huh. nosaltres enviarem juntament amb les, uh, amb les eh, no, informes sinotes de la tercera avaluació els informes pels alumnes de específics de competències bàsiques uh -huh. aquell dia coneixeran les famílies els resultats Eh, i la, el resultat de centre, el resultat global de centre que m'interessa uh -huh. perquè per l'escola pugui valorar i avaluar i reflexionar sobre, sobre, com he dit abans, els seus punts for, eh, forts i febles, uh -huh. el coneixerem al mes d'octubre uh -huh. És dir, que cada família tindrà l'oportunitat de poder conèixer els resultats del, del seu fill Correcte, La uh -huh. família tindrà un informe específic sobre els resultats uh -huh. de la la competència lingüística, que engloba la llengua catalana i la llengua castellana, uh -huh. i la llengua anglesa, i de la competència matemàtica, uh -huh. eh? per saber una mica com quin nivell té el seu fill quan acaba la primària. Per tant, ens haurem, haurem d'esperar unes setmanes per conèixer sí, sí, sí, els, sí, a, quin, els alumnes de la Trinitat Vella quin nivell tenen. Correcte, ens haurem d'esperar doncs, poc, poc més d'un. Mm -hmm. eh, el dia 20 els nosaltres ho sabrem a, a, a, a, a, em sembla que és el 17 o 17, tampoc ho sabrem gaire temps abans mm -hmm. i just per imprimir els informes i llorar-los a les famílies que ho tindran el dia 20 en el nostre cas d'acord, doncs Fernando Martínez, director de l'escola Ramón i Hall moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que els alumnes de la Ramón i Cajal doncs, treguin la, la millor nota no? espero que sí Pior que així si sigui. Moltes gràcies a vosaltres. D'acord, moltes gràcies. Bon dia, bon dia. Molt bé, doncs acabarem de parlar amb el Fernando Martínez, director de l'escola Ramón i Cajal, i demà intentarem parlar amb una altra escola d'aquí del barri de la Trinitat Vella, perquè també ens informin dels resultats i dels exàmens que es realitzaran demà mateix. Hem dit que avui s'han realitzat les proves de llengua catalana i de matemàtiques i que demà es realitzarà llengua castellana i la llengua estrangera, que pot ser o anglès o francès. Podríem dir que comúment o majoritàriament doncs podrà ser la, la, la llengua anglesa, que és la que més s'exten. El que fem ara mateix, una nova pausa i tornem ho tornaria a fer. Rajant, i aquella pols vestint un cos inquiet content com una novia a punt de dir que sí va ser un moment preciós com era aquell vestit que no fa massa nits fugint d'aquest estiu anàvem descosint per oblidar mal temps que va fosc o va fet més llarg i espès de no sé divertit per parlar sense dir res. Aviam. No tornaria. Que un any en blanc no mata si sobrevius. No tornaria. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Ràdio Trinitat Vella. I no ens movem del barri de la Trinitat Vella, ens n'anem ara mateix cap a la biblioteca, perquè avui precisament s'enceten un seguit de propostes relacionades amb l'esport. Per parlar-ne, no ens tenim al treball del fil telefònic, al bibliotecari d'aquí de la Biblioteca de la Trinitat Vella, el senyor Sergi Drapé, Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs a partir d'avui comença aquest mes dedicat a l'esport, oi? Sí, sí, en col·laboració amb el Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella, en, mm. bueno hem ideat una mica que aquest mes de maig i el mes de l'esport. Uh -huh. doncs durant tot el mes tindrem activitat xerrades relacionades amb, amb el món de l'esport. Precisament aquesta tarda a les set hi ha una, una xerrada molt important perquè hem de dir que l'esport es relaciona i no té una edat fixa, no? Sí, sí, aquesta tarda ens, ens venen dos persones, el Joan Pedreny, que és un maratonià, i el Lluís Florença, que és un triatleta i que són, bueno, són gent gran uh -huh. i que ens explicaran una mica la seva experiència com a, com a atleta ja amb certa edat. Uh -huh. És a dir, que el que podem dir és doncs que no hi ha una edat per practicar els esports com en alguna vegada s'ha pogut comentar, no? No no, no, no hi ha edat I, I bé, hi ha gent que també s'ho pren com una mica Una filosofia de vida, no l'esport I jo suposo que és una mica el que podrem veure aquesta tarda En aquesta xerrada uh -huh. A més, d'aquesta tarda També hi ha altres dies Que també es de dedica a l'esport Aquí a la biblioteca Sí, sí, tindrem Així, en, en nivell xerrades tindrem passarà per aquí, per la biblioteca, el Jordi Jou, que és entrenador del primer equip de natació del Club Natació Sant Andreu i que va ser nedador olímpic, uh -huh. que ens parlarà una mica també de la pràctica de la natació i, bueno, des de ja un nivell mmm, bastant... Uh -huh. bueno, bastant alt, no?, diguéssim. Uh -huh. Després també tindrem el, el Nani Guiu, que és l'entrenador de l'equip de Waterpolo femení del del Club Natació Sabadell uh -huh. que recentment ha estat per tercera vegada campió d'Europa de clubs uh -huh, no sé i sí, després tenim alguna xerrada més sobre l'esport uh -huh. alimentici eh, també alguna xerrada amb la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquer que, uh -huh. eh, bueno, que és una mica de... sobre el running uh -huh. i bueno, tenim diferents coses, també tenim algun taller Uh -huh. per exercitar la ment. Ah, mira. Sí, i ahir va començar també un taller d'arts marcials que també se farà durant tot el mes, els dilluns. Uh -huh. I després tenim un taller de zumba que, que està uh -huh. orientat a totes les edats, també. D'acord. Doncs i recordar als nostres oients que precisament aquesta tarda a les set es realitzarà aquesta xerrada sobre esports sense edat, experiències personals. És, és important, no?, que es donin a conèixer aquestes experiències als veïns i veïnes perquè, els agafin com un referent no? Sí, sí, sí bé, sembla que amb, amb, quan arribes a certa edat ja no, ja no vals per res mm. o, no, o la vida se, se torna sedentària, no? jo penso que el mm. que podrem veure és això, és un parell d'exemples de, de persones dinàmiques i persones actives mm -hmm. i bé, potser tampoc no fa falta que, que la gent gran de Trinitat Vella col·laborar facin maratons mm. o, okay. o siguin triatletes no? però potser és l'actitud el que podrem veure, no? una actitud de, de dinamisme i d'utilitzar el, el temps lliure en, en, en el vessant de l'esport i en el vessant de la salut també. No? Mm -hmm. Molt bé, doncs Sergi Draper, anirem eh, veient com es van desenvolupant aquest mes de l'esport a la Biblioteca de la Trinitat Vella i si et sembla en una altra ocasió en tornem a parlar. Molt bé, moltes gràcies a doncs moltes gràcies, gràcies sí. molt bé. Adéu, bon dia. D'acord, doncs el que fem ara mateix ja, sí, directe, ràpidament, anar a conèixer quina és l'agenda, quins són alguns dels actes que tenim preparats per tots vosaltres. Doncs ja som aquí amb l'agenda la, i hem de comentar-vos que el museu dedicat al Pare Manyanet s'ha acabat d'obrir al públic a Sant Andreu. L'Escola Jesús Maria Josep, fundada per Josep Manyanet, acull des de 2004 un memorial dedicat a la vida i l'obra del seu fundador. El religiós, conegut popularment com a Pare Mañanet, va dedicar bona part de la seva vida a l'educació i des d'aquest de any s'ha obert al públic al museu per posar-lo a bas dels seus andreuencs. El museu s'obre coincidint amb el 150 aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família i un historiador del barri i realitzarà visites guiades un diumenge al mes. Es tracta d'un petit museu dedicat a la vida i l'obra de Josep Manyanet nascut a Tremp l'any 1813, però instal·lat a Sant Andreu durant la major part de la seva vida. Josep Mañanet, a més de, de fundador les congregacions de fills de la Sagrada Família i les missioneres de Nazaret, a Sant Andreu va fundar l'Escola Jesús, Maria Josep. Doncs ara l'historiador Joan Pallarès ha posat remei. Un diumenge al mes farà una visita guiada per aquest petit museu farcit d'història a Andreuenca. Ja ara ens anem a explicar-vos que una parada de llibres a Sant Andreu recapta fons per projectes solidaris. El mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres a un euro. Els diners que se n'obtenen són destinats a projectes solidaris al Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià i de l'associació Família Jose, Jesús Maria. Doncs en aquesta parada del Mercat de Sant Andreu no fruita i verdura, aquí es poden comprar llibres per un euro. Els diners que s'hi recullen ajuden a finançar els projectes solidaris de la parròquia de Sant Pacià. Noveles, literatures infantils, guies de viatges... Aquestes, aquests llibres són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen a un euro, una quantitat assequible a gairebé totes les butxaques. Doncs recte final ja del nostre programa d'avui anem a conèixer doncs, quines són les obres de reparació i millora que s'estan fent al carrer Mollerusa. Els treballs d'arranjament de la claveguera del carrer Mollerusa entre els carrers Sas i Arbeca, al barri de Bon Pastor no finalitzaran fins als 16 de manxa de maig de 2014. Les fines consisteixen en la instal·lació d'una cubeta, ah, les feines consisteixen en la instal·lació d'una cubeta d'agrés de, de 30 mil·límetres que es realitzen des del pou de registre. I doncs diuen des de la part tècnica que ho deixem estar, que ens trobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Déu seu!